Informàtica de Butxaca, tecnologia de present i de futur. Paco Riviera, de Palmcat. El Nadal de 1981 serà recordat per molts per un regal molt especial. El primer ordinador personal d'Igm. El PC-5150. Amb una campanya publicitària presidida per la figura d'un personatge entranyable. Charlotte. Els informàtics seriosos de l'època feien servir ordinadors molt més potents i grans, molt més seriosos, com els AS-32 DIMM, que parlaven llenguatges molt més complicats com el l'RPG i treballaven amb fitxes perforades. Moltes coses estaven a punt de canviar. En aquell temps, molts informàtics seriosos no creien que els ordinadors personals, tan petits, poguessin mai arribar a jugar un paper tan important com han jugat després. Potser pensaven que aquells ordinadors no passarien de ser una màquina de jocs com fins llavors havien estat els altres ordinadors petits, tot i que potser una mica més potents. L'ordinador personal arribaria al nostre país uns anys més tard. Aquell ordinador tenia una memòria de RAM 256KB, un processador de 8MHz i la primera versió ni tan sols disposava de discatera. El sistema operatiu es deia MS2-1-0 i l'havien dissenyat dos estudiants, Gattas i Ellison. El nostre país no es va apostar per aquella tecnologia i, evidentment, varen perdre el tren dels ordinadors personals. Més tard es farien molts esforços infructuosos per pujar-hi. L'any 1998 Soft Català va apostar per l'informàtica en català. La seva decidida aposta pel programari lliure i l'empenta dels seus voluntaris ha aconseguit juntar esforços i arribar a fites impensables només fa uns anys. L'OpenOffice en català, per citar només un exemple, ha ajudat a Microsoft a treure el passat 21 d'octubre l’MS Office en català. Però els sistemes operatius comercials es publiquen regularment en moltes llengües en menys difusió que el català, però no pas en català, a part d'excepcions molt puntuals. Havíem arribat tard. Deu anys més tard, el 1991 serà recordat per un ordinador molt especial. El primer ordinador que es podia portar a la mà. L'opció seria 3. Els informàtics seriosos llavors feien servir ordinadors molt més potents i grans, molt més seriosos, els ordinadors personals o PSS, que parlen llenguatges molt més complicats com el Windows o el Linux i treballen amb discs d'ús. Molts informàtics seriosos no creuen que els ordinadors de butxaca, tan petits puguin mai arribar a jugar un paper tan important com probablement jugaran els propers anys. Potser pensen que aquells ordinadors no passaran de ser una calculadora o una agenda com fins ara han estat els altres ordinadors petits, tot i que potser una mica més potents. El gener de 1996 la companyia 3com presentaria el primer ordinador de butxaca veritablement popular. El primer Palm Pilot, que un temps després passaria a dir-se simplement Palm. L'ordinador de butxaca arribaria al nostre país uns anys més tard. Una mostra d'això és que fins al 2003 no es normalitza el terme ordinador de butxaca. El DOC número 3 1970, 18 de setembre de 2003, va normalitzar aquest concepte tan habitual en el sector. Aquell ordinador, el de 3 COM, tenia una memòria RAM de 128 KB, un processador de 4 MHZ i una pantalla de 8 files per 40 columnes. Funcionava amb dues piles, però tenia un sistema operatiu. Els fets demostren tot el contrari. Aquestes agendes permeten enviar i rebre fax, correu electrònic o pàgines web, escoltar MP3 i fins i tot reproduir vídeos i veure la televisió, editar arxius d'AutoCAD, connectar-se a sistemes de navegació GPS i fan servir targetes flash de més d'Ugavita. A Catalunya encara estem a temps d'apostar per aquesta nova tecnologia. Ara és el moment de jugar fort, o de tornar a perdre el tren. L'història es repeteix. A Palmcat ens ho creiem. Creiem que el català és una llengua tan important com qualsevol altra. Que paga la pena no perdre aquest tren. Si no t'ho creus, cap problema, el temps ja decidirà.